Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală, ediția cu numărul 3. După cum am rămas în ultima ediție în care discutam despre metodele de contracepție, astăzi vom continua această discuție. Vorbim despre metode contraceptive, vorbim despre metodele prin care se poate realiza contracepția am discutat atât trecută câteva aspecte generale legate de dacă este corect sau nu este corect să folosești o metodă de contracepție. Am rămas la punctul în care am descoperit că oricine se oprește din a face copii folosește o metodă contraceptivă. Adică și cei care uh, nu au relații intime pentru a nu avea copii uh, și cei care uh, au relații intime, dar folosesc o anumită metodă contraceptivă, tot contracepție fac uh, împotriva uh, facerii de copii. Așa că cei care uh, nu se culcă soțul cu soția unul cu celălalt, uh, motivând că sunt împotriva metodelor contraceptive, de fapt, folosesc o metodă de contracepție naturală, să-i spunem așa, după catalogarea care este făcută în momentul de față a metodelor contraceptive. Dacă este sau nu este morală contracepția, dacă este sau nu este bună, puteți să stabiliți doar împreună cu liderii dumneavoastră religioși, să spunem așa, să le cereți un sfat cât privește dacă să faceți sau să nu faceți copii. Este doar treaba familiei dumneavoastră, deci treaba soțului și a soției, care, bineînțeles, sub călăuzirea lui Dumnezeu pot lua decizii cu privire la acest aspect. Ce este de reținut și este foarte important este să nu existe metode contraceptive abortive. Adică să nu se folosească metode prin care fătul este distrus. Indiferent de stadiul de dezvoltare în care se află, atâta vreme cât s-a conceput, cât deja a început procedeul prin care se dezvoltă un copil, adică s-a unit spermatozoidul cu ovulul și începe fecundarea, din momentul respectiv, orice intervenție asupra noului om creat se numește avort. Fie că este vorba de pilula de a doua zi, care este destul de des folosită, fie că este vorba de un Uh, Curetaj în toată regula, se numește tot avort. Uh, chiar dacă poate impactul emoțional este, este mai mic, uh, se numește tot avort. Așa că discutăm uh, în continuare despre metodele de contracepție. Data trecută am discutat despre cele așa numite naturale. Și le rezum. Metoda coitului întrerupt, metoda calendarului, metoda mucusului cervical, metoda temperaturii bazale... Yeah. Metoda simplotermală, care este o combinație a celor dinainte, metoda mucusului cervical și a temperaturii bazale, acestea fac parte din categoria metodelor așa numite naturale, adică nu se intervine cu nimic altceva pentru realizarea contracepției. Practic, tot ce este în metodele astea, ne folosim de... Calcule vedem când este perioada fertilă, când nu este, fie prin metoda mucusului cervical, fie prin uh, luarea temperaturii, fie prin uh, ținerea unui calendar sau prin întreruperea actului sexual, întreruperea contactului, uh, înainte de uh, ca bărbatul să finalizeze. Că fiecare din ele are anumite dezavantaje, este clar că nu este niciuna din ele eficientă 100%, iarăși trebuie să ne intre bine în cap. Nu găsim o, o eficiență 100% la niciuna dintre ele. Chiar și la metoda coitului întrerupt, în momentul în care bărbatul iese și ejacularea nu mai are loc în interior, trebuie să ținem cont că lichidul acela care realizează lubrefierea poate să conțină spermatozoiz, deci poate ca femeia să rămână sărcinată și fără ca bărbatul să finalizeze în interiorul ei. Așadar, discutăm în continuare despre metodele locale de barieră. Metodele aceste locale de barieră sunt masculine și feminine. Cea masculină este legată de prezervativ, care este confecționat dintr-un latex, dintr-un plastic subțire și nu este atât de eficientă pe cât se crede, pentru că adesea se întâmplă să se rupă și mai ales să provoace reacții alergice la femei. În plus, este acoperit de regulă cu un lubrifiant sau cu substanțe spermicide care conțin o substanță toxică pentru spermatozoizi. În cadrul utilizării obișnuite, rata de eșec este mare. Cercetările spun că 14 sarcini la 100 de femei în primul an de utilizare. Doar că are și avantaje și dezavantaje ca și celelalte. Deja când vorbim de metode care implică utilizarea a ceva, deci nu vorbim de cele naturale, când vorbim de metode în care suntem nevoiți să utilizăm ceva în plus, cum ar fi prezervativul, medicamente, eu știu, dispozitive, deja nu mai vorbim de metode naturale și practic orice intervenție asupra corpului nostru a ceva ce nu este natural, va avea și reacții adverse sau și dezavantaje. Așa că prezervativul are anumite dezavantaje. Este, trebuie să recunoaștem, cea mai folosită metodă de contracepție în mediile civilizate, să le punem în ghilimele, pentru că este foarte mult promovat. O întreagă industrie în spatele acestui fenomen practic se încurajează utilizarea prezervativelor pentru că se încurajează libertatea sexuală și se încurajează imoralitatea. Asta este un alt subiect, dar în contextul discuției pe care o avem în seara aceasta, prezervativul este o metodă de contracepție prin barieră locală, iar cea feminină, metode de bariere vaginale, după literatură de specialitate, sunt metode de barieră care se află sub controlul femei, sunt aplasate în vagin, cu puțin timp înainte de contactul sexual, la fel cum este folosit pentru bărbați prezervativul. Și există mai multe tipuri de metode locale. Primele sunt spermicidele, tablete, ovule, tablete spumante, filme, gel, geluri, creme. Toate au o acțiune chimică, să spunem așa. Spermicidele distrug spermatozoizis, sau le afectează motilitatea, astfel încât aceștia să nu mai poată ajunge la trompele uterine și să fecundeze ovul. Se spune că produc iritații atât la femei cât și la bărbați și uh, produc reacții secundare. Una, o altă metodă de barieră feminină este diafragma. Este o cupolă moale din cauciuc care acoperă colul uterin și care se folosește împreună cu un gel sau o cremă spermicidă și crește frecvența uh, infecțiilor aparatului genital, spun uh, specialiștii. Apoi mai este cupola cervicală, o cupolă mai mică decât diafragma și buriții vaginali confecționate din calogeni impregnate cu spermicide sau cu alte substanțe chimice. Practic, sunt anumite substanțe care sunt conținute în bureții respectivi și afectează motilitatea, mobilitatea, agilitatea, să spun, puterea spermatozoizilor și aceștia nu mai pot ajunge să fecundeze ovulul. Ratele de eșec la uh, aceste metode sunt undeva 20 de, feme de sarcini la 100 de femei în primul an de utilizare. După metodele de barieră locală, Urmează contracepția hormonală feminină. Aici este foarte mult de discutat, este o plajă largă de substanțe folosite. Pe lângă faptul că sunt multe, fiecare din ele are o grămadă de contraindicații și trebuie ținut cont de foarte multe lucruri în momentul în care o femeie se apucă să aplice o astfel de metodă de contracepție pentru că cele mai multe dintre ele au atâtea reacții adverse încât nici măcar nu au putut fi estimate de cineva în realitate. Unele din cele mai vizibile sunt îngrășările, efectiv, de, de obezitate. Foarte multe dintre metodele acestea contraceptive, care nu sunt luate la sfatul unui medic sau cu o analiză medicală serioasă înainte, pot să ducă femeile respective spre obezitate. Dacă veți merge în afara țării, veți vedea un fenomen... Foarte interesant și în țară se vede. În Belgia am întâlnit eleve care erau o școala generală care efectiv nu puteau să stea două pe, în autobuz, unde erau două scaune, nu încăpeau două eleve din astea. După discuțiile care le-am avut am aflat că de fapt de la astfel de metode contraceptive care au fost luate, nu știu, după ce metode, după ce recomandări. Dar e, au foarte multe, asta este doar unul din efecte obezitate, dar au foarte multe efecte secundare, așa că trebuie neapărat, în cazul în care familia decide să folosească astfel de metode, să se asigure că merg la un specialist bun și că le sunt prezentate toate riscurile. În realitate, hormonii folosiți, estrogenul și progesteronul, sunt doi hormoni feminini care, administrați unei femei sănătoase, produc modificări însemnate la nivelul organilor genitale și a întregului organism, generând un lanț întreg de reacții secundare care provoacă boli în timp, boli cronice grave și cel mai grav, este, cel mai grav efect este avortul hormonal. Efectul lor contraceptiv este minor în comparație cu efectul lor abortiv, spune Crista Todea Gros o doamnă care militează pe, împotriva avortului și uh, se prezintă, dacă sunteți interesați să căutați materialele doc, uh, doamnei dr. Crista, uh, prezintă foarte bine uh, și foarte documentat efectul acestor metode de contracepție. Uh, voi încerca să le enumăr, sunt multe, voi încerca să le enumăr pe subcategorii, așa cum sunt ele definite în literatura de specialitate, Prima dată, contraceptive și abortive hormonale orale. Aici sunt o categorie de substanțe și este foarte important să știți ce anume conțin anticoncepționalele pe care decideți să le, să le folosiți. Pentru că poate vi se prezintă, sunt, sunt anticoncepționale, dar nu știți ce efect au. De regulă, anticoncepționalele din astea hormonale provoc, provoacă avorturi hormonale sau într-un fel sau un altul provoacă avort asupra copilului într-un stadiu incipient, adică în primele zile după fecundare. Ceea ce femeia nu va simți, nu își va, va da seama de, de aspectul acesta, nu va, nu va realiza ce s-a întâmplat, își va continua viața mai departe într-un mod normal deci sunt cele orale, sunt cele hormonale injectabile, care conțin tot așa progesteron, se administrează prin injecții la un interval de 3 luni și practic progesteron sunt minuscule și fixate pe un polimer care după injectare este dizolvă și riberează hormonul la un anumit ritm și provoacă într-un fel sau un alt protecția femeii de sarcină. Apoi există implanturile hormonale care tot așa. Conțin substanțe tot din aceeași categorie. Mecanismul de acțiune este același cu al unui contraceptiv oral. Conțin implanturile astea 5 capsule care sunt eficace cam 3-5 ani de zile. Este înglobat într-o capsulă aceea substanță care va fi eliberat într-un ritm oarecare constant până la epuizarea stocului. Acțiunea contraceptivelor orale deci am spus sunt orale, injectabile, și implantate. Sunt cele trei categorii ale contraceptivilor hormonale. Și discutăm acum despre acțiunea contraceptivilor orale. Are efecte multiple. Primul este efectul contraceptiv pentru că de asta se consumă. Blochează secreția hormonilor din creier care introduc sau care induc ovulația. Ca urmare este anulată ovulația. Inhibiția ovulației se realizează numai cu cantități mari de progesteron. Rămâne totuși o mare rată de eșec în aceste cazuri, având ovulația, cantitatea mare de progesteron are ca efect și creșterea reacțiilor secundare. Combinarea celor doi hormoni, progesteron cu estrogen, nu a scăzut efectele secundare, deoarece se însumează și cele provocate de către estrogen. Modificarea mucusului colului uterin prin îngroșarea acestuia, împiedicând înaintarea spermatozoizilor spre uter, este o alt, un alt efect contraceptiv al acestor uh, uh, metode hormonale și încă un efect este împiedicarea uh, penetrării ovulului de către spermatozoid prin scăderea activității unor enzime. Practic, sunt efectul contraceptiv blochează prima dată secreția hormonilor, apoi inhibă ovulația, combină, combinarea celor doi hormoni ar trebui teoretic să mărească eficiența lor și modificarea, modifică mucusul colului uterin prin îngoșarea acestuia, împiedicând să înainteze spermatozoizii până unde trebuie să ajungă și dacă totuși a ajuns, împiedică și penetrarea ovului de către spermatozoiz pentru că se modifică unele enzime. Doar că uh, specialiștii spun că au și efect abor abortiv, uh, distrofia, respectiv uscarea mucoasei uterine, prin atrofierea glandelor și a arterelor spiralate care hrănesc embrionul după nidație. Practic, uh, s-ar putea să se producă sarcina, dar uh, numai glandele care trebuie să o hrănească nu mai funcționează pentru că sunt atrofiate sau distrofia mucoasei trompelor uteline, nu mai secretă substanțe necesare hrănirii copilului în cele trei zile de migrare prin trompe. Practic, după ce a avut loc fecundarea, copilul sau celulele respective migrează prin trompe până în locul în care trebuie să stea nouul luni de zile, până la naștere. Și un alt efect abortiv este încetinirea transportului ovului prin inhibarea mișcărilor uh, trompelor uterine. Ovulul nu va putea ajunge la timp și se va usca. Deci va fi, uh, au efecte și asupra celorlalte organe, aceste metode hormonale. Uh, nu voi trece asupra lor. Este foarte interesant și foarte necesar să vă documentați cu privire la ce uh, efecte au asupra aparatului cardiovascular, asupra metabolismului, asupra, asupra sistemului endocrin și a aparatului genital. Asupra sistemului nervos central și veți vedea că dau cefalee, depresii, scăderea libidoului, tot felul de stări depresive. Apoi au efecte asupra pielii, au efecte asupra organelor de simți. Unul din efectele constatate este dezlipirea de retină cu orbire. Au efecte asupra sistemului imunitar, efecte asupra sistemului hepatobiliar, efecte asupra sistemului, asupra aparatului urinar și este menționat chiar și cancerul la un moment dat ca și efect secundar. Apoi dau afecțiuni vasculare, afecțiuni hepatice, boli cu indicații relative, cum ar fi herpesuri, osteoscleroză, depresie, migrene, diabet și sunt o grămadă de astfel de probleme. Deci contraceptivele acestea hormonale, sunt cu cele mai multe reacții adverse, dacă vreți, cu cele mai multe reacții secundare și în același timp uh, sunt cele mai folosite. Trebuie să fiți cu mare băgare de seamă, să nu cumva să vă treziți cu metode uh, de contracepție hormonală, cu pilule, care de fapt... Uh, uh, Cumva stați liniștiți că nu sunt abortive și ele de fapt tocmai asta realizează. Fiecare dintre dumneavoastră vă întâlniți ca familie, soțul și soția și discutați, aduceți înaintea lui Dumnezeu problema asta, pentru că nu veți găsi pe nimeni să vă recomande, eu știu un om al lui Dumnezeu, să vă recomande folosiți acea metodă sau acea metodă, pentru că nu este treaba nimănui, este treaba voastră, este treaba ca, soțului și a soției, care împreună, înaintea lui Dumnezeu, pot să stea și să mediteze. Bineînțeles că este nevoie de informare. Dumnezeu nu va scrie undeva pe perete, folosește metoda aceea sau aceea. Este nevoie să fie informați, este nevoie să poate să discute cu prieteni, cu un duhovnic, cu un pastor și să vadă în ce măsură se poate folosi una sau alta din metode. Continuăm cu metodele, deci după metodele acestea de Contracepție hormonală, ajungem la capitolul contracepție de urgență, sau așa zisă postcoitală, metoda de a doua zi, dacă vreți, care, iarăși, sunt mai multe. Primul dintre ele este DIU, care este practic un dispozitiv intrauterin și metoda hormonală, care administrează o pastilă a doua zi pentru sau în primele 72 de ore de la, după ce contactul sexual a avut loc. Aceste metode deja uh, vorbesc despre uh, avort, pentru că sunt a doua zi, sunt după ce a avut loc contactul sexual, deci intervin asupra a ceva ce deja s-a întâmplat, asupra uh, ovulului care a fost fecundat, deci sunt uh, abortive, după părerea mea, și nu doar eu cred asta, și cea hormonală, și cea cu dispozitiv intrauterin. Sunt fără doar și poate abortive. Concepția deja a avut loc, embrionul este format la nivelul trompelor uterine și începe migrarea către uter, dar doza mare de hormoni valabilă pentru câteva luni, în mod normal, cea care este luată prin pastila aceea de a doua zi, încetinește mișcările trompei uterine pentru a nu putea înaintea copilul, se atrofiază muco mucoasa uterină, implicit cea a trompelor uterine, se usucă glandele care hrănesc copilul și de aceasta nu mai, poate, și aceasta nu mai pot hrăni uh, acel copil în stadiul acela incipient format, dar dacă totuși supraviețuiește până în uter, aici nu va putea să, să continue dezvoltarea pentru că nu găsește condiții prielnici, deci va fi uh, avortat și ne întâlnim, ne întâlnim iarăși cu așa-numitul termen de avort hormonal. A cincea metodă sunt antihormonii. RU486 este cel mai folosit, un steroid de sinteză cu o acțiune antiprogesteronică, și produce următoarele modificări. Lamul cu cuasa uterină separă placenta de embrion, practic rupe copilului sursa de hrană. La nivelul mucus, musculaturii uterine provoacă contracții uterine favorizând eliminarea embrionului și la nivelul colului uterin îl moaie și îl dilată, asemenea unei pregătiri pentru avort sau naștere. În concluzie, concepția nu va avea loc sau dacă s-a întâmplat, se va desface pacienta de la nivelul uterului, practic nu se va mai fixa în uter grămada aia de celule, dacă vreți, și embrionul va muri și va fi expulzat, deci avortat. Această metodă poate distruge embrionul de la o vârstă până la 49 de zile, deci cam până la o lună și jumătate. O altă metodă sunt vaccinurile. Vaccinul antispermatic este una dintre ele. Nu este suficient de eficient datorită faptului că nu se poate neutraliza un număr mare de spermatozoizi. La, la revenirea la o funcție normală a spermatozoizilor este dificilă. Nu este o metodă ușor de acceptat de bărbat, în consecință s-a propus ca femeia să accepte vaccinul. Așa că trecem la a doua metodă cu vaccinurile, vaccinul antiovul. S-a încercat realizarea unui vaccin în zona aceasta. Astfel, organismul formează anticorpi împotriva acestui vaccin și împiedică pătrunderea spermatozoidului în ovul, fiind contraceptiv, dar împiedică și nidarea, deci este și abortiv. Și mai este vaccinul anticorionic. Este vaccinul care a ajuns deja în faza de încercări clinice. Este îndreptat împotriva placentei, ca să vorbim în, în termeni cât mai simpli, care nu se mai poate dezvolta. După declarația Organizației Ministerului Sănătății, Organizației Mondiale de Sănătate, acest vaccin reprezenta în anii 1990 o mare speranță, dar este, este abortiv. Trecem mai departe la dispozitivele intrauterine, așa din numitele dispozitive DIU, steriletul, sunt obiecte produse dintr-un material solid care se introduc în cavitatea uterină și împiedică nidația ovulului, provocând eliminarea lui, deci avortul. De aceea, aceste dispozitive sunt considerate mijloace abortive și nu contraceptive, cum este specificat în literatura de specialitate care dezinformează lumea. Unele sunt bioactive, cele de cupru și de argint și cele cu substanțe hormonale, și altele sunt inerte, ale din plastic și din oțel. Ce se întâmplă în realitate, cum acționează? Aceste dispozitive sunt recunoscute de către organism ca un obiect străin și împotriva căruia reacționează, astfel apar modificări la, terminul, la nivelul uterului și colului uterin și a tropelor uterine. Medicina recunoaște efectul principal al acțiunilor, este practic o stricare a mediului în care se poate dezvolta fătul și apar modificări la nivelul uterului, la nivelul colului uterin și a trompelor uterine. Modificările produse sunt biochimice, traumatice, mecanice și o grămadă, de fel, o grămadă de tipuri de modificări. Efectul contraceptiv, că la, la asta vrem să ne concentrăm, este minor, spun unii specialiști, pentru că mediul nefavorabil acționează și asupra spermatozoizilor, constatându-se modificări calitative, ei fiind captați de către acel endometru inflamat și ajung doar în cantitate redusă la trompe. De asemenea, cuprul are un efect toxic asupra spermatozoizilor. Apoi are efect asupra mucuțului cervical care este îngroșat de către pozisteron, împiedicând astfel înaintarea spermatozoizilor și are efect asupra trompelor uterine, perturbând și încetind migrarea spermatozoizilor spre trompe. Dar are și efect abortiv și este realizat prin modificările ovului fecundat de către mediul hormonal și inflamator de la nivelul mucoasei uterine, eliminându-l. De asemenea, cuprul are efect toxic asupra uh, ovulului. Alte modificări sunt asupra trompelor uterine prin scăderea contracțiilor și astfel încetinește drumul ovulului către uter. După ce acesta a fost fecundat, uh, oul murind, practic, se usucă neavând suficientă hrană și în cele de urmă este avortat. Practic și uh, dispozitivul acesta este abortiv. Depinde de, de mulți parametri, de aceea este bine să vă documentați foarte bine înainte. Apoi, o altă metodă este sterilizarea. Cea feminină se realizează prin legarea trompelor. Constă, practic, în blocarea sau secționarea trompelor uterine, astfel încât ovulele eliberate de ovare nu mai poată veni în contact cu spermatozoizii. Rata de eșec este de 0,5% de femei în primul an de utilizare. De obicei, metoda este permanentă, ireversibilă. Tehnicile sunt diverse. Operația poate fi efectuată sub anestezie locală și sedare ușoară. Abordarea se face de cele mai multe ori cu ajutorul laparoscopului și mai rar prin alte metode. După operație, femeia va avea cicluri menstruale normale și metoda sterilizării definitive masculină, care constă în blocarea sau secționarea canalelor ductelor care împiedică astfel eliminarea spermatozoizilor. Rata de eșec tot așa, 0,5% de cupluri. Anestezia este locală, la nivelul scrotului, unde sunt abordate cele două canale și secționate. După operație, bărbatul va avea erecții și ejaculări normale, diferența fiind că lichidul ejaculat spermatic nu mai sunt în acest lichid prezente spermatozoizii, fapt care fi, poate fi constatat doar prin efectuarea unui spermograme. Cam acestea sunt metodele de contracepție. Deci, am vorbit de metode de contracepție naturale, între ghilimele care sunt contraceptive, de barieră care iarăși sunt contraceptive, hormonală feminină, care este și contraceptivă și abortivă, contracepția de urgență, adică pilula de-a doua zi, care este clar abortivă, steriletul, care este metodă abortivă, antihormonii RU486, care este abortiv, vaccinurile, care sunt și contraceptive și abortive, și sterilizarea chirurgicală voluntară, chirurgicală voluntară care este contracepție definitivă. Dragii mei, sunt puține informații despre, într-un timp atât de scurt despre contracepție. Este nevoie de multe discuții dacă dumneavoastră aveți nevoie de anumite informații, aveți anumite întrebări vă amintesc că în spatele meu practic stau mulți colegi cu care lucrez, de la care pot să coleg informații de mare calitate în domeniul acesta. Adresați-ne întrebări. Folosiți fie pagina radiosamaritanul.ro la secțiunea emisiuni emisiunea sexualitate maritală fie ne trimiteți prin chetul din site, în partea dreaptă jos este un chat în care primim întrebările în mod anonim și nu vă aflăm identitatea Chiar dacă dumneavoastră ne trimiteți un mail în care vă arătați identitatea, nu avem niciun interes să descoperim aceasta, nici să aflăm cine sunteți, nu ne ocupăm cu așa ceva, nu avem vreme pentru așa ceva vrem doar să venim în întâmpinarea problemelor pe care le ridicați, așa că dacă vreo una din aceste metode enunțate are neclarități, vreți informații suplimentare, trimiteți întrebările, la fel puteți să trimiteți întrebări pentru edițiile viitoare a emisiunii despre sexualitate maritală, cu privire la calitatea actului sexual, ce se întâmplă, tot felul de probleme care apar în viața intimă a cuplului, așa că vă sfătuiesc, vă, vă sugerez să apelați la această metodă pe care aveți la dispoziție de a întreba nu stați cu problemele nerezolvate pentru că uh, intimitatea în căsnicie trebuie să fie o binecuvântare, trebuie să fie o bucurie și dacă nu se realizează, uh, pierdeți foarte mult. Pierdem de fiecare dată foarte mult în momentul în care datorită uh, neștiinței, datorită, uh, eu știu, prejudecăților noastre, datorită unei educații uh, rigide, pe, bazată pe, eu știu, pe informații nestudiate, uh, ne abținem, ne, eu știu, ne sustragem, nu găsim plăcere în, în actele intime. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ca să poată să-și arate iubirea în felul acesta, să poată să găsească plăcere și Scriptura vorbește destul de des, des despre latura aceasta sexuală a vieții, atât de des încât unora le chiar le este rușine să citească anumite cărți, anumite capitole ale Bibliei. Dragii mei, Dumnezeu ne-a făcut într-un mod minunat. Suntem extraordinari de bine creați, cu toate, toate avantajele, dacă vreți, de care ar fi păcat să nu ne bucurăm. Așa că iubiți-vă, iubiți-vă frumos, aveți grijă unul de celălalt aveți grijă de iubirea voastră și uh, spune Scriptura că aceasta este partea uh, în mijlocul trudei și muncii, aceasta este partea omului pe pământul acesta. Așa că dacă Dumnezeu ne dă partea asta, haideți să ne bucurăm de ea. Sunt Teofil Gavril, vă mulțumesc de atenția cu care ne-ați urmărit. Vă aștept în continuare părerile, sugestiile, întrebările uh, pe uh, adresa de mail ajutoraruntconsiliere.org sau prin metodele enunțate mai înainte. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute să rămânem și să trăim în voia sa. La revedere!